Eli täällä on Tiina Mäkilaakso Helsingin Fashion Forumista, hei vaan. Eli on yhteyksissä tällaisen mainoskuvauksen tiimoilta. Sähän oot muinoin jättänyt omat tiedot ja jotain kuviakin. Joo. Eikö näin? Kyllä. Ootko minkälaisessa kunnossa tällä hetkellä? No se riippuu vähän, että siitä No kun mulla on tällaisia kuvia, missä sä oot kehonrakennusta ainakin harrastanut. Että löytyy lihasmassaa massaa löytyy, niin. niin kun ei se nyt tarvitse mitenkään överi olla kuitenkaan, kunhan vähän on. Hieno oh. juttu. O miten sitten sun omasta puolesta, otko sä valmis esiintymään vähäpukeisena? Oh, se riippuu vähän miten vähäpukeisena. O ilman paitaa. <laughs> Joo, no ei se haittaa. Ei se minua ainakaan. Ei millään lailla Hyvä, ja tuskin katsojia haittaa. Niin. Sitten ihan tämmöisenä sivuseikkana, että otko sä Ari valmis kohtaan julkisuutta, koska tämä mainoskampanja tulee ole aika laaja. Ei, se minua haittaa sekään. Oho, mä tottunut siihen, kun tuossa just tuossa niin tuo kilpailua, mutta kaikki, niin tuota, kyllä siinähän sitä julkista tulee tunnetusti, että olen mä tottunut siihen hommaan. Tämä juttu tuo mukana tietenkin, meillä on ihan hyvä liksa tässä joo. ja sitten sitä näkyvyyttä ja sitten tässä tulee mukana myös pari tällaista eteläreissua, reissua, mihin pitäisi olla sitten valmis lähteä mukaan. Joo, joo. joo. Ai niin, joo, hei, mitenkä tuo tanssipuoli onnistuuko? Niin riippuu vähän eli riippuu tanssia. tässä ensimmäisessä mainoksessa kuvataan Kreikassa, niin tarkoitus olisi, että sä tanssit semmoista ää, tämmöistä vanhaa kreikkalaista kansantanssia kuin Havana Gila joo. kadulla. Ja sitten sun pitäisi laulaa siinä samalla myös. Miltä kuulostaa? jumala. Jos mä saan Aa. ihan pienen laulunäytteen, niin sehän menee Havana Gila. Joo, jo, joo, joo. Otas vähän kuin tuota. Havana Gila, Havana Gila. Joo, elikkä ensin ois tämä katujuttu, missä sä siellä Kreikassa tanssit kadulla, pelkästään housut jalassa, siinä laulat lauloja, laulua ja tanssit ja ihmiset ympärillä seuraa ja taputtaa ja katsoo ihmeissään. Ja sen jälkeen tulee semmoinen pieni klippi tästä tuotteesta ja sen jälkeen siirrytään rannalle, missä sun ois tarkoitus juosta ensin sitä rantaviivaa pitkin. Joo. Vähän tälleen poikabändi tyylisesti, ja sen jälkeen kieriskellä hiekassa ja nousta siitä sitten seisontaan. Ja sitten tohon, kun sä nousit seisomaan, niin sen jälkeen olisi tarkoitus kääntää hitaasti pää kohti kameraa ja sanoa, että kaikissa meissä elää tosi mies. Joo. Joo. Miten sä kokisit, että sä sanoisit on kaikissa meissä elää tosi mies, ihan niin kuin jos sä itse improisit sen? Kaikissa meissä elää tosi mies Joo, tää on kyllä varmaan ihan selvä ja tää make juttu on sen verran iso Että tuo Illuhan lähtee myös sitten mukaan tähän juttuun Ei Illu eli Vai mitä Arska? Ai, sinä tosi mies Ei vi. Mä oon se aamusausta Kristiina ja tässä on pilapuhelusta kyse Ari No niin Tosi homma oli Yllätyy kyllä kyllä tosissaan tästä